Тремтить таке, хвилює світло, скачуть по стінах налякані тіні, і хмарка білої пари висить над колом. Ось-ось паде блискавиця, ось-ось ударить грім, розколе стелю, і Божа сила війде в слабого. Вона вже тут, хвилює рядна, здіймає вгору немов тумани, і безвладний каліка стає на ноги. Встав, твердо ступає, виходить із кола. Всі кам'яніють. Сталося чудо. Блискучі очі повиті млою застигли, як скло. Врешті хитнулись, як п'яні. Живий! Гуркоче грім із грудей. Хай, хай! Радість велика. Щастя. Руки шукають обіймів. Капають за плечі, за шию. Крик рветься з грудей. Не крик, а буря. Аллах! Хай, хай! Гарчать, ревуть, скригочуть, ригають, труться лобами, гавкають голосно-часто. Гав, гав, гав, як дикі звірі, як стадо шакалів. Щезла свідомість, повна нестяма, шаленість. І знов, як над бурхливим морем, простяг шейх руки і кинув глухо, потягло. Гейх! Хвилі ущухли, і стало тихо. А Бібула підняв долоні і потер чоло обличчя, немов прокинувся, обвів усіх зором і скрізь побачив здивовані очі. Всі, мов, питали, що було, що сталося. Потом зняли руки до Бога і втомлені, тихі, розбиті зітхали. Амінь. Амінь. Амінь. Жалібно, ревно, як сплакані діти. Відправа скінчилась. Було вже пізно. В далеких оселях співали півні. Тиха холодна ніч обняла землю. Білі стерня попід горою, і чорні круглі тюрби важко вкривали кістяки святих та ханів. В чорному небі кліпали зорі. Знов тихо ступав Абібула по святому Азізу. Ніс у серці радість, у голові мрії. За ним повзли поволі, як тіні, гуртки деревішів. Абібула навіть не стямився, як опинився біля дому. Його вивів із задуми чудний якийсь згук. немов хвіртка скрипнула, чи клямка брязнула. Хто б то міг бути? Батько поїхав із дому і рівночасно побачив на вулиці тінь, що мигнула під муром і швидко щезла. Що ж то за знак? Вдома, здається, всі спали?